та його ніде не дозволяють. А воно є. Скрізь. І серед твоїх кріпаків є, мама. Я не можу тобі докоряти, що ти погано ставишся до людей, але виступ на Сенатській площі не випадковий, і з ним треба рахуватися. Вікторе, не час до таких розмов. Гості у нас. Ходімо до людей. Тільки тепер мати помітила, що у сина у глибині очей Приховано сум чи невдоволення? Крипачка Васса, дружина Андрія Лагодяка, готувала страви для гостей. Ну, це їй не вперше. Скільки й пам'ятає себе, вона працює у цьому домі. Варить, пече, прибирає, вишиває, коли має час. А з нею і донька Ганна допомагає матері. Доросла вже. Їй двадцять один. Струнка, чорноброва, довга коса, рожеві щоки. Дівчина раз у раз крадькома зиркає на Віктора, а в грудях приємно болючий щем, над яким немає влади. Вона вже давно закохана у панського сина, та хіба могла дочка кріпаків? Тож і сама кріпачка сподіватися на взаємини з паничем. А мати застерігала. «Не дивися так на панича, бо очі забере, і ніхто більше тобі їх не поверне». «А як це? Забере очі?» – перепитала дівчина. «Я сліпа стану? Без очей буду?» «А ні, доню, очі будуть у тебе, тільки бляклі, як у хворої. І вроду забере», – подумавши, додала. «Розумієш?» Віктор людяний, добрий. Ми всі його любимо, але ж він панського роду, тож знайде собі паняночку. За час Вікторової служби Ганнине почуття не минуло, але того почуття Віктор не помічав. Веселився разом з усіма, співав пісень і веселих, і чумацьких, і про кохання, витанцьовував із друзями дитинства кріпаками, витанцьовував так, що із стелі крейда сипалася. Приїзд Віктора відсвяткували вдома. Тепер йому належить провідати родичів, сусідів із навколишніх сіл, зробити візити в так годиться. Та й самому хотілося побувати у тіток, дядьків, знайомих. Хоч, власне, усі знайомства треба тільки налагоджувати. Бо було Віктору, як ішов служити, всього сімнадцять. А відтоді минуло вже придовгих 6 літ. «Мамо», – звернувся до матері, – «а чи не зміняєте ви мені буяна на молодшого?» Ну, Мо кінь мені служив вірно, був як рідний. Я й сумував, і радів разом з ним. Та постарів уже. Довгих переходів не витримує. Копита збиваються». Я й сама хотіла запропонувати тобі орлика, відповіла мати, ну ти ж його, мабуть, пам'ятаєш. Було тоді Жерепчику два роки, коли ти йшов на службу. А Віктор побіг на конюшню, подивився на орлика, наказав конюхові сідлати, а матері сказав зараз випробую орлика. Провідаю, білозерських, Миколу Даниловича на Миколаєвим хуторі та Михайла Васильовича у Мотронівці. Борзнянський повітовий суддя Микола Білозерський захоплювався українською старовиною і літературою, тож охоче показував Віктору свою бібліотеку. Справами Віктора цікавився мало, ніби гість тільки й приїхав, щоб подивитися його зібрання. «Ти вже чув про Альма-Матер?» – несподівано спитав Микола Данилович. Забіла стену плечима. Нічого не чув. Та ідея міг чути, коли наш полк стоїть за три земель від України. «У вашій ніжинській гімназії князя Безбородька прошуміли такі події, що й згадувати страшно», – мовив Білозерський. «А які ж саме? Поставили нову п'єсу, на яку з'їхалися гості з усієї округи?» – запитав Віктор. «Нема вже де ставити». Закривають гімназію. Завівся в ній дух вільнодумства. Приїжджали з самого Петербурга розслідувати тамтешні справи. Коли б ти навчався й далі, можливо, і тебе зачепило б, як декого. Професора юридичних наук Білоусова відправили до міста, в якому народився, у Київ, під нагляд поліції. А Білоусова не було, коли я вчився в Ніжині. А в чому виявилося вільнодумство, поцікавився Забіла. Ідеї його викладання збігалися з ідеями тих, хто виступив у грудні 1825-го на Синацькій площі. А Ландражина пам'ятаєш? А як же? Професор французької мови і словесності. Усі ми його любили, відповів Забіла. Він нам читав Марсельєзу в оригіналі. Марсельєзу заборонено в Росії, а Ландражина відправили етапом на заслання у Вологодську губернію. Суворо!